den här podcasten du som du har slagit på heter Skolsverige. Det finns på skolsverige.com, det finns på då, iTunes, på Acast. Dagens ansnitt handlar om frågan, frågan Blir vi dumma det. av internet? Man man och apropå på internet så ska du redan nu trycka på paus. Gå in annars, på eh, Google eller varför valfri sökmotor. Googla in lite grann och kom fram till Svenska podcast För det är så eh, fint. Eh, ordnat. Det är massa poddar som det. är här. Gå in på den hemsidan, sök på Skolsverige, klicka på rösta i utbildnings det går och det Och så, det. Så, så gör du det och då startar du en nedräkning på 24 upp, timmar innan du börjar rösta igen. Så går in efter 24 på, timmar, röstar. Gå in, in, <här> in, in efter 24 timmar, röstar. Gå in efter 24 timmar, röstar. Och fortsätter du så så kommer vi släppa en nytt avsnitt <här> även nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Hej! här Sverige!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 Nä. Nej, nej. Ja, vi missar av kiten av det. Men, men långt ifrån alla. Men, men jag säger. Mm, mm. Uh, yep. Hur är det läget med dig? Jo, det är bra. Det är bra. Jag har sett att hamnat lite i trubben. Uh, en del av mina elever, framförallt de yngre, uh, har gett mig epitetet jultomten. Kanske på grund av mitt skägg, <laughs> min, min kroppsform och min... Ibland är det uh, lättsamma sinne. Vad jag. Uh, det är vad det är. Uh, så.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 Det måste vara schyssta klasser nu vet jag inte men. Det är kul. Men det är <den> <gulligt> Så det är så att jag måste bli mer konsekvent med det för att annars annars blir det problem. <gulligt> Såna ja. suckade. Ja, ja men jag tyckte det var ändå var gulligt. Ja, jag vet. ja. Du lite eh, spanier? Mm. du mm. har någon spaning boom. Mm. Jag är ju lite, vi är ju lite i post-trump-stress post stress, <laughs> post <-trumpatisk> stress. <laughs> Ja, precis <laughs> eh, Lite så känns det Alltså för fan rent ut sagt alltså, du, Lyssnar man på våra avsnitt som, som vi släppte för en vecka sedan så, så var vi ju oerhört övertygade Hörs det väldigt tydligt att inte Trump skulle gå och vinna och det, Nej, ja, precis han. Så man glömmer bort att det landet är ett väldigt uh, trumpigt land. Ja, usch. Uh, men men jag, jag tänker så här, jag har ju... alltså när jag kom, alltså, det finns en välde, Min spaning är att vi ska inte gömma huvudet i sanden utan vi måste prata med våra unga om det som har hänt för de är oroliga om, mm. Mm. Eh, över detta. Uh, jag har tre barn hemma och de är sju...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 istället för att det var förut femman och nian mm. har också brutit ner till att det inte bara är att vi en högre ribba vart man ska, utan folk ska komma dit snabbare man ska liksom följa mer än samma mall. Det centrala innehållet är det är väldigt begränsande. Det är väldigt normerande på ett sätt som som inte alls är oproblematiskt, även om liksom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 Ändå, för att lärarkåren är ju inne i en professionaliseringsfas tycker jag ändå. Mm, att man mm -hmm. håller på att lära, lärares lärande, vi pratar om liksom sådana saker. Mm, mm -hmm. eh, vilket gör att när vi liksom kommer ut på andra sidan- höll jag på så här, men alltså i mm, det här mm -hmm. så bör vi också stärka lärarnas friutrymme- att, ja. att anpassa sig till, till den. För att det, det är ju precis som du säger-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 Jag flyttade hem till Sverige. Eller var hemma i ja. Sverige på, under sommaren och sånt. Uff. Mm. Det var så här, shit, Det är liksom detox på något sätt. Björnesmagasin är the shit helt plötsligt. <laughs> det, så var det inte under resten av våret. Ja, ja, ja. Ja, nej men så, så, absolut. Men alltså grejen, vad jag vill säga är att mm. då blir du inte automatiskt utmanad eh, eftersom du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 din förståelse om det här ämnet. Liksom, eller så. Mm, mm. Men, men när du går in och klickar på någon skitartikel liksom, om så här: eh, Nu har de hittat ett nytt lik i, liksom, som Hillary Clinton ligger bakom. Liksom, så, du vet, det är myter som sprids i valet, så, och så Då kommer det bara att länka vidare till den algoritmen säger, säger: Du är antagligen inte av att läsa de här sjuka konspirationsteorierna. Och då liksom, får folk vatten på sin kvarn på ett sätt som är negativt. Men folk som använder de här tjänsterna för att liksom, vidga sina vyer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 Och, och där kan man tänka att såhär, ja, man kan säga, jag kan ut för den här personen att såhär, ja, här finns en filterbubbla som är ganska sjuk eller såhär, och om hand är ganska extrem och, mm. och det och, kan man hålla sig borta från värderingar och så, men det, det är ju ändå någonting som har andra konnotationer än så här är liksom dumma, vita outbildade män som sitter och bara såhär, delar länkar med varandra och byggs sin egen värd Alltså alla de gör görs av olika syften samtidigt på något sätt så. Mm. Och, och, och det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 Då eh, använder man eh, Smartare sätt att surfa Genom liksom, anonymiseringstjänster och så. För exempel eh, Om du ska boka någonting som du säger men Det här vill inte jag ska påverka min skit sitter jag flytt till New York för exempel mm. eh, så, så är det skit i dyker dukar upp reklam om New York överallt hela tiden Jag fattar inte varför Det är så här, Men jag är i vatten ska jag, jag, jag tänker inte åka tillbaka direkt <här> <här> Det är inte, inte min plan eh, Som ett exempel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 Ibland får man bara för fröken och ibland får man vara halva klassen och sånt. Så det var det. då. Det här är Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Karin Berg och Jakob Möllstam